Quin és el bar o restaurant amb més boira de tabac on heu estat? Ja ho sabeu, al correu, al Twitter o al Facebook, ara Jair Domínguez. Sí. Esperem que no sigui una cortina de fum la pregunta que et fan avui els ciutadans de Catalunya. A veure què és. Senyor Jair Domínguez, em dic Rocío. Quan diuen que les paraules se les porta al vent, on van aquestes paraules? Sap on van? Sap on van? Al cervell d'en Sergi Pàmies. <laughs> Ara s'entén tot. Allà estan totes les paraules. Ara s'entén aquell prodigi del periodisme com és en Sergi Pami. És que tant et pot parlar de la illa dels supervivientes com d'una novel·la densa i complicadíssima. És increïble. El Babalau. I del Babalau també. Saps de També pot parlar. Perquè després digueu que anem a la nostra. Que treballem en plantilles. Que estem out of date. Coses que s'han llegit, eh? Sí, sí, sí. sí. Coses que s'han dit d'aquest programa. Han passat de manera... Ara, en quin programa hi enviaríeu un mail i diríeu volem aprendre el llatí en 5 minuts i us farien cas? Eh? Eh? Eh? Ah? Doncs vinga. La música de l'antiga Roma. <ríe> <ríe> sí. Això és una, una bacanal romana, eh? Sí, sí. Amb gallines... No, no, no! no. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Per favor. Per favor. Per favor. El nou èxit Un amic del Víctor Oller, el Sonar l'an que ve serà les gallines. Jo jo jo gallines. Que... i Chemical Brothers a, i a, i llatí. Ja. i el llatí pel mitjà Roma. És eh? Roma? Quim, Roma? Qui és Roma? És Roma Jair. És no. Roma Jair. No. Escolta, és veritat, he rebut molts mess diem voler aprendre llatí i al Daniel Ramon Sí. Tenia tantes ganes que féssim la classe de llatí que m'ha amenaçat per mail i telèfon i m'ha enviat la secció feta. Home, eh? llavors, eh? escolta'm... No et es que, oh, No entra queixis. dins de les indignacions, no. que tindrem unes indignacions especials de Sant Joan. Dia eh, de Sant és veritat, eh? que hi ha gent les està enviant i està emprenyadíssima i encara no s'ha tirat ni un petard. La, la Candela m'ensenya la mà amb els cinc oberts com indicant que tenim cinc minuts exactes Home. per fer-ho. Escoltes sobrats, nem per feina. Com es diu hola en llatí? Com es diu? Salve. Salve com eh? es diu adéu? Què? Vale. Com, com es diu? Com estàs? Com es diu? Comodo vales? Va. Bueno, és que són tan solem, no? No, eh, és que a veure, i ara on vas i d'on vens? On vas és Cuabadis, que ja la sabeu tots, sí. ah, com la peli. Com la peli. Fet, ben... és que, és que, sí, sí, ai, sí, sí a foliçito. Sí, I d'on vens és un de Benis. Un devenis. un devenis. Un devenis és l'única calor. Una mica sí, eh? Un devenis. Clar, és que te, són... Després de les llengües actuals venen moltes del llatí i han begut una miqueta ni que sigui un devenis, no? Uh, Exacte, benis, exact. no? Exacte. Uh, doncs dèiem que hola és salve i telebesura és sálvame de luxe. En llatí, també. El, atenció, molt important, el, el Daniel diu Ai. que el verb Puto putas putare putavi putatum, sí. signa, ja ha declinat, eh? significa creure o pensar. Exemple, puta matrem tua mala burra ese, sí. no significa la puta de tamara és una mala burra, que no. és el que heu traduït tots ràpidament. Home, sí, per, per les nocions que tenim de l'època de, sí, de l'escola. Que són molt bàsiques. Això significa, penses que tamara menja pomes podrides? Eh, eh, que potser és pitjor aquesta frase que l'altra Sí, perquè potser durarà menys la teva mare Que si fos el... sí. una burra ah, Com s'havíem sí. abans no? sí. no, ah, sí, sí, Vés menjant coses podrides Del terra, això és, és diògenes En fi, uh, insults i amenaces Atenció Important, atenció. important molt perquè important. molt polits els, els llatins Però també s'insultaven i es faltaven al respecte eh? Eh? Molts solemnes són això Pedicabo vos et irrumabo. Ai, ara. Això vol dir, eh, us la fotré pel cul i per la boca Però, eh, però... Eh. Nena, pues no. Senyora, senyora, no. por favor No, a mi no m importa si és l'hora A mi m'importa l'ordre però bé, uh, canviem de tema O sigui que ja deien marranades els, els, Home, els romans Escolta, i... que, que van inventar sí. Van inventar tot això Va, Van inventar eh? romans, tot, això, tot això I ara el Cleopatra tampoc feia cara de molt fineta ah, sí. ah. Ah. O sigui, van, van adoptar Tot el dels grecs i van sí. inventar coses noves L'estima que el Cleopatra no, no era romà Però no es valia amb el César no, no, amb el, oh, Però parlàvem sí. amb jeroglífics eh? bueno, amb sí, això, és, és veritat Doncs sí, es van quedar tot el dels grecs I van inventar coses noves i a això que els romans van inventar una cosa que es diu Dirti Sánchez, però ja en parlaré un altre dia d'això. Molt bé, d'acord, no a, toca no? una frase en llatí, no, no toca, més del horari. YouTube per la ràdio. Sí, sí Val. Nema una altra frase que és cum iudes Iscariot que se quaquibus afoquatus perpetuo pena confusus. Sí. Ser un invèrsio, no? és una mica més elaborat, a diu. Veure. Que el teu cos es descompongui en companyia d'ajudes Iscariot i els seus squaassos ofegat i confusos en la pena perpètua Crac, que a l'hora de podrir-se millor sol que mal companyia. Sí, sí, sí. Ma, ma molt el de confus, eh? Perquè si, si ja estàs ofegat, és obra comull ja, ja di, hosti no, escolta, què foto aquí. És una cosa terrible, eh? Vei, a una frase maca ens envia també el Daniel Ramon que és Cinèdoctrina vita est quasi mortis i mago Ai. que vol dir sense cultura, la vida és com una imatge de la mort, de José Saramago. Esteu no, de la vindrà. mort, de la mort <ríe> També, atenció, una, una pintada real a un carrer de Pompeia, que mm. que, que la, es, va, es va mantenir amb el pas del sí, temps en que... tota la lava i tota la història. Molta cendra allà, eh? Molta, molta amb cendrés amb... a Sí, senyor, sí, senyor. Diu Omnes deo septiana mediovem optimum maximum ave atiratos quisquis ic mixerit occarits. Ah, vol dir, atenció, eh? és una pintada al carrer eh? sí. Diu que es guanyi la ira de tots déus inclosos Diana i Júpiter Òptim Màxim, sí. i aquí hagi pixat o cagat O sigui Era ja contra l'incivisme i, sí. I les baratolades Ja eh? ve de lluny, eh? no és una cosa nova d'iniciativa <laughs> Una parell de frases per acabar Veni, vidi, velcro que vol Està dir, vaig... siendo transferido No, no, ui, vol dir, vaig venir, vaig veure i em vaig quedar enganxat a la manta I us deixo amb una enganxina pel cotxe Sí Que us la podeu fer fer Mira, jo, ja, jo ja me l'estic apuntant Apunta Sigo cat fixum inovic elegere potes et liberaliter educatus et nimis propincus ades i romator Crec que has de tenir un monovolum, eh? Sí. sí Com a mínim Sí, sí, un, un hammer <laughs> jo, Si pots llegir aquesta enganxina és que ets molt oculta i que estàs massa prop del cotxe, gilipolles Ha, <laughs> Doncs ha estat el curs de llengua llatina en 5 minuts, que ho demanat i en Jair Domínguez així us la servit.